Martes 5 de Xaneiro Febreiro Dende o Paseo do Burgo eh, Normalmente Prefiro gravar un pouco máis adiante na semana Pero ten os días que estamos a ter Dixen veña, parece que non chove eh, Así que aquí, no Paseo do Burgo 5 km e pico A pique xa de chegar Ao punto máis alonxado da casa ou sea ademais, en vez de faceros nove e medio Estou a facer un kilometriño máis De ce medio Non vos equivocaredes moito se pensades que por culpa da liga do mundo. En fin, é iso que, que vou bastante ben na liga. Pero bueno hai que acumular quilómetros, hai que acumular quilómetros que poden chegar ás vacas flacas. Hoxe vos vou falar de dous libros Dous libros dos que un deles foi unha auténtica sorpresa aída que se o que de verdade queredes ter boas recomendacións de libros, vouvos facer a mina vez... Unha recomendación dun podcast, chamase Habitación 101 E o leva unha rapaza que en Twitter é Greenpeeptoes Habitación 101 é un podcast que non hai moito que saiu é, Dos da red de Milcar E cando saiu non o, a, non o empecei a escoitar Porque dixen outro de literatura non Porque eu a verdade que son bastante nos meus gustos do que leer, non sobre todo, sobre todo é literatura fantástica e ciencia ficción o xénero que, que sen dúbida máis me gusta é a ciencia ficción o que pase que hai pouco entereime, gracias a No Soy Un Tro que precisamente recomendou nun dos últimos episodios que sacou o que gravei eu sobre o Imperio Final e a súa vez tamén un episodio que coincidimos no tempo sacou a Habitación 101 sobre esa novela eh e dicir, "Ah, pois, pues, a ver, entrou unha curiosidade, empecé a lela, empecé a escoitar o podcast. E Resulta que unha rapaza que ten colaborado xa tamén coa biblioteca de Trantor, Escoitades a música que escoitan os adolescentes hoxendía, que me acabo de cruzar. Bueno, pois pues é que unha rapaza que ten colaborado coa biblioteca de Trantor, os seus gustos literarios coinciden moito co os meus." Vamos, seguro que a liga atopou un montón de un montón de libros que me interesan, e por eso voos recomendo. esas son as vosas inquietudes tamén, agora a hora de ler. Bueno, hai que dous libros, son os que acabo de ler, pois son dous para espacio trastornados, neste caso, ainda máis específico, que a ciencia ficción e a fantasía. O que pase que como sempre non me lembro nin dos nombres nin dos autores, así que Eh, aproveitando que podo gravar na edición, o primeiro libro titúlase Astronáutica, el camino a las estrellas. Está escrito por Hilario Gómez Saa Figueroa. Eh bueno, é un libro, pois pues é para espacio trastornados, moi espeso. Ten como tres partes, a primeira delas explica máis ou menos con fórmulas como funcionan os cohetes as necesidades que ten un cohete para poñer unha masa no espacio? Eh, persoalmente non é que sexa excesivamente complicado de entender se tens algo de idea de física ou digamos que tens estudiado ciencias. Non é demasiado complicado O que pasa é que Tes que poñerte Concentrarte En entender o que estás a ler. En o meu caso Pois empecéis Si sí, concentrado Pero dentro ao pouco Dice Mira non Cando me queire enterar desto Pois xa me enterarei Xa o leerei Igual recurro a este libro Porque a verdade é que Eso é sincero Pero vamos Que cando non está a ler? Pois non está para Estar pensando ao menos No momento en que En que o colli en ese libro Non estaba eu nese plan A segunda parte sería algo así como Cando se... Tedes escoitado algún podcast bélico Vedes que de vez en cando empezan a decir eh, En esta batalla había tantos tanques de modelo non sei qué Con unha munición de, non... de calibre non sei canto eh, Tiraron non sei canto hasta eh, Por outra banda tantos carros de combate non sei qué Con unha metralla de... Bueno, en ese plan Pois toda esta segunda parte deste libro Vai de esos o que Referindose a que cohetes fixo cada unha das asciencias e fai un repaso eso sí que é interesante, pero vamos, en plan índice de todas as asciencias espaciais ou que se adican a, a ciencia do espacio ou a astronautica en todo o mundo ¿no? eso ya digo, eso é interesante pero non o texto en sí porque a verdade faise bastante coñazo e a última parte probablemente sí que se a que máis merece paga pena é que explica un pouquinho como deberían ser ou que tecnoloxía deberíamos empezar a desenvolver para poder facer algún tipo de viaxe a outros planetas, digamos a, a, a exoplanetas que quedasen máis preto aquí un pouco coa tecnoloxía actual ou non coa tecnoloxía actual pero si sí, cara onde deberíamos investigar que tipo de motores deberíamos investigar pois para que poder facer ese tipo de viaxes e que non fosen unha absoluta perda de tempo no sentido de, de que tardaseen centos de anos en chegar. Non é decir, pois máis ou menos crear expedicións na que o que sei que podan, pois en 25 anos ou 30 ou 40 anos dende que se lanza, pois poda ter algún tipo de, de resposta. Entón esa, é quizás. A parte máis interesante do libro Se es moi espacio-trastornado E, sobre todo, mm. queres un libro así con catálogo Sobre as asencias espaciais en todo o mundo Pois vale, pero, xa digo, non, non volo recomendo A non ser que se xades moi espacio-trastornados espacio E outro sí, outro sí que me lembro do nome Chamase Hackers do Espacio Pero o autor é Arturo Quirantes Sierra. E bueno, este esta é, un, é un deses libros que que aun deixate pleno, non? Porque é como... Se estás mosqueado coa humanidade así en Seral, de repente les cousas que, que, que te amigas outra vez, non? E empezas a ter de novo confianza no ser humano. Resulta que hai unha sonda espacial que se lanza ao espacio en no ano 1978, Eh, para que vos fagades unha idea era cando estaba Carter Jimmy Carter era o presidente dos Estados Unidos E aquí en España gobernaba Adolfo Suárez 1978 en pleno inicio da transición Bueno, pois unha sonda que se envía para facer uns determinados traballos eh, Cando por fin termina a súa vida Vamos, a misión para que foi deseñada Eh, se lle encomendan outras cousas polo medio Foi, por exemplo, unha das que se achegou a... Bueno, non que se achegaran demasiado Pero si sí bastante Ao cometa Xalei Despois de sufrir pois eso toda unha serie de estar en servizos Durante un montón de anos eh, A NASA por fin decide Que o mellor eh, Deixala estar Simplemente eh, Apoñen nunha ruta que Pasará pola terra Despois de moitísimos anos e nada, pois con idea de, mira, cando checa a terra, se, se pode facer algo con ela ben, e senón, pois nada. Pasan os anos, pasan os anos, chego o ano 2014, e, de novo, esa sonda manda unha, sen, unha sinal que hai alguén que a está a escoitar, e a NASA se plantexase que facer con ela, e decide que non paga a pena facer nada, simplemente, a deixe estar e, e punto. Nesto que hai unha serie de hackers realmente do espacio A maioría deles, persoas xubiladas que estiveron a traballar Pois, directamente para a NASA ou para empresas vinculadas directamente a NASA e... Propóñense hackear esa, esa sonda, non? Digamos, voltar a poñarse en contacto con ela Ver cale o seu estado E... Ver que se pode facer, sobre todo ao nivel de seguir... O sea, porque os aparatos científicos, o a sea, de medición científica... O varios aparatos que ten que serben para obter datos que poden vir moi ben aos científicos, Bueno pois todo eso que non se esqueza e voltar a aproveitalos. Esta é a historia de como se fixo ese hackeo. Non vos quero facer spoilers. Pero a diferencia, o que vos digo, é que a diferencia da, do libro anterior Isto está casi narrado como unha novela Na que nos presentan as personaxes Falannos da sonda, falannos dos protagonistas De que fixeron antes de, de atoparse con esta sonda Do que fixeron despois E bueno, xa digo, é todo moi épico Xa digo, é un libro que reconforta con toda a humanidade Así que, aínda que o espacio vos interese tres pitos Esta novela así que vos la recomendo encarecidamente eh, Non son moi caras eh, Para o Kindle penso que andaban como por seis euros cada un Eu persoalmente as pillei co o Kindle Unlimited Que ah, houve unha oferta aí en dezembro Que por un euro e medio ou dos euros, non me lembro Tiñas eh, varios meses gratis Estou aproveitando esa, esa oferta non. Píllenos por aí cima este último libro segundo de Hackers do Espacio É un libro moi cortiño, moi cortiño O vose breve, dous veces bo O le deredes moi, moi rápido Qui vos deixo Xa sabedes que me podedes atopar En varias redes sociais Das que tedes ligazóns Nas notas do episodio e, Ata semana que ven A burmeus